Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104. Sí, da FM Todos os sábados de 6 a 8 Tentamos levar adiante un programinha de radio en galego Para que todos vostedes disfruten Ou poidan pasalo ben con Cándonos Hoxe, día 9 de febreiro Pre-entroido, pre-domingo de Corredoiro eh, Despois do, mm, do xoves de comadres que acaba, acabamos de pasar eh? Exactamente pois sí. Queremos que todos vostedes disfruten con nosco. de Daqui a un bocadinho conectados Estaremos con Galicia para que nos informen das novidades eh, entroidadas que tamén hai por ali Si, sí, eh, bastantes entroidadas sí. eh, Damos ya en vida como sempre o noso colaborador amigo Armando Fernández Yo, gracias a Armando, noso técnico, este nos programa sigue no aire sí. Pois pues moi boas tardes a todas e a todos eh, que, eh, que comencen un bon entroido que o pasen o mellor posible, aunque nestas datas moitas das persoas disfrazanse do que lles gustaría ser. <risas> moi boa puntualización eh, a verdade é que nos sabemos que todos vostedes teñen moitísimo interés en, en poder ver las ruadas que hai por aí sí. en, en todos os povos pero bueno, oxe nós queremos que sí. este programiño de dúas horas sea entretido que teña música para que todos vostedes disfruten posto que non sempre con informacións e novidades se pasa o día sino que tamén Fai falta un poquinho de entretenimento musical eh, A música galega Nos escollámola para que todos vostedes disfruten dela Deste xeito Que o noso técnico ponga diante Pero, primeiro, queres dicirte unha cousa Eu penso que a mellor obra Que ten Galicia É a súa lingua, sin dúbida Claro, claro, claro Uh -huh. E todos teñen que disfrutar dela Exactamente, Sin... por iso facemos desde aquí Desde a Radio Cornelha, desde o 104.6 da FM E voides dicir eses números de teléfono Por si nos queren chamar en directo Falar connosco De que lles gustaría disfrazarse Todas estas cousas, non? Pois pues os números siguen, eh, son os siguientes Que son dous como todo o mundo 93-377-8055 E 93 77 5 eh, 53 55 así que se quieren con, falar conosco en directo pues ya os saben o 104.6 da fm en radio coronella ese no no sé correo electrónico también no bueno, correo electrónico pero como ya decíamos que teníamos música preparada no sé técnico dalle o radio play, play y ahí sigue Xa, despois desta de primeira peza de música De ver Para que todos, todos ustedes eh, estiveran o tanto Xa temos parte do mm, estudio mm, Case cheo, eh? Si, sí, bueno que, A promesa que nos fixera Manolo García Fixos sí. de realidade Damoslle a vida En tono nosos contertulios desta de, de tarde Que ademais veñen a, a Facilitarnos información Da súa festa, da festa de Asobecaz nun Pero vamos pedir un disculpas posto que primeiro queremos conectar con Galicia coa baixa limia eh, queremos conectar con Xosé la Mela xunto con un personaxe importante que polo menos xa deu moitísimo que falar en varios medios de comunicación Sí, desde ¿no? logo <risas> Primeiro eh, daremos lla en vida a Xosé Lamela para que nos dé información do, da personaxe que ten hoxe convidada unha personaxe que xa foi entrevistado no seu momento por, por Jordi Évole que Además, fue eh, comunicador de esta nosa emisora, ¿no? Sí. De, de Radio Cornellá. Traballó Exacto. aquí en Radio Cornellá. Exactamente. Ahí, vale. Porque me parece que... Él comenzó. Eh, bueno, se comenzó aquí. Sí, sí Y además sí. me parece que de, de aquí, de Cornellá... De... Ahí, eh, aquí de Valle, Eso sí. Es de Cornellá, sí, sí. Y él estuvo aquí. Estuvo... Fue un... un... Bueno, a súa rodaxe comezou aquí, non? Sí eh, Bueno, fixo se famoso en, por, por moitísimos eh, participacións que tuvo con, con Noterrat non? Exactamente E eh, despois, pois, pues, agora ten un programa especial Bueno, a verdade que eh, queremos falar con Xosé Vamos a dar la benvida a Xosé Lamela Que xa o temos outro lado do fio telefónico e eh, Que nos presente o personaxe que o ten preparado Boas tardes, Xosé Hola, boas tardes, Xolio eh, ¿Armando? Sí, sí, también oh, tenemos a Armando tarde, un... y a Marte, evidentemente. Muy bien. ¿Preguntas? Preguntaba, lle, ou bueno, comentaba Llego aquí o noso uh, tertulio Armando Que mm, Jordi Évole Que foi o primeiro ou un dos Entrevistadores que bueno, é Un dos entrevistadores que Comezou traballando aquí na Radio Cornellá Foi os seus Digamos que uh, A súa O seu traballo fundamental nun principio Comezou aquí eh, bueno pois A personaxe que tes preparado para hoxe Coido que ten algo que ver con el posto que fixe unha entrevista de grande relevo a nivel a nivel nacional, non? Uh -huh. eh, Jordi, o xe que estuve en, cor, en, Radio Corne, en Radio Cornella o sì. personaje dos máis admirados actualmente en España, non? <remoxioné> si, sí, desde logo. Por, <sino> menos, por lo menos o seu traballo parece ser que paga a pena. Escoitálevelo. Eso por que moitos querían votado. Si. Si. Sí, sí, sí. <risa> Una entrevista gloriosa porque ahí dicese de es como puño, no, y ahí sí, te pusieron otro claro. personaje que que temos ese o aún re de poder hablar con él. Pues hablamos de él. De, que ese píss específico que estamos falando quando nos referimos a Jordi, non? Pois pues, en eh, falar con José Manuel Pérez Boza que automáticamente todos estemos o personaje figurado del tan característica, non? A que está en mente, ¿no? a todos os que conhecemos un pouco introducido introducidos no mundo da política, incluso a nivel nacional fosaista, pues non? Eu un lineado que de da porteira que, que estuvo ocupando diferentes eh, ocupacións dentro de, do BNG onde estuvo mm. ocupando postos de relevancia ou por exemplo, foi o portavoz da Diputación foi un dos personagens digamos que non? De, de estar neses organismos tan controvertidos aquel en cambio estuvo ahí, porque fui senador tamén a nivel nacional, estuvo en el Senado en Madrid, y de ahí es donde ocurrió esa entrevista que estuvimos comentando anteriormente, ¿no? Donde sí. él pues, daba a valoración que lle merecía o Senado pues, De una forma clara e contundente como se entende Como sí. cualquier español pode entender ¿no? sí, eh, coa que todos eh, ou casi todos co coincidimos Vamos a dar entonces a, a ben vida a don José Manuel Boas tardes, don José Manuel, moitas gracias por atendernos Ola, moi boa tarde, moitas gracias a vos, un placer bueno, O placer é para nos Si, pues, si, sí, sí, nos considerámonos Además, amor, afortunados por, sí. por telo aquí hoxe na nosa radio pues, bueno, Encantado queda, queda estar con vos decir, Por decir algún un comentario simplemente excesivo eh, eh, José Manuel Pérez Bouza é un des senadores que foi considerado na anterior legislatura, legislatura pois eh, dele se dixe que foi o millor so, so senador de toda España. E eu creo que é un honor que realmente es, tiña completamente merecido. Uh -huh. E ademais, a raíz daquela entrevista que comentáramos, quedou demostrado que deu a, a, a, na clave exata da valoración que lle merece pois dúas institucións que están aí, non, es, as diputacións e o senado. Sí. José Manuel, que que opinión tes desas dúas institucións? Continúa afirmándose o rebate algun das das, das afirmacións. Pois non, eu continuo afirmándome en todo o que dicen, que, que por ser, pero non era a primeira vez. Sí. En que eu decía sí, sí. en eh, Na tribuna do Senado Dixe en reiteradas ocasións Desde que desde que cheguei a aquela institución E eh, a moi pouco tempo me dei conta De que era unha institución absolutamente inútil eh, que non aportaba nada Ni na democracia Ni sobre todo eh, nada beneficioso Para o conjunto da ciudadanía E eh, reclamé insistentemente De que nos sentáramos E que eh, buscáramos dar unha utilidade a Aquela institución E eh, senón pues, que se tomara eh, a decisión de pedirle echaba, non? Uh -huh. Bueno, pues eu sigo me reafirmando porque denda aquela eh, nada cambiou, eh, se son todo o contrario, non? Para cada día parece máis claro que institucións como o Senado e como as propias diputacións provinciais eh, non é que se sexan máis obere necesarias, sino que son absolutamente prescindibles eh, porque non aportan nada beneficioso para o conxunto dos cidadáns. Alguém pe pode pensar que a súa carta de dimisión como como político de activo pois tivo tamén certos aires ou visos de que, de ameaza, non? Bueno, eh, non, eu creo que en momento eu fixen aquelas declaracións que, por certo, foron moi ben acollidas por o consunto da ciudadanía que o camín eh, me interesa, eu estou en política eh, para traballar por os cidadãos, non para manter Estatus ou para manter eh, institucións absolutamente inservibles. Efectivamente, pues, o mellor houve xente que sí que eh, lle gustan este tipo de institucións ou que ou organizacións políticas que as aproveitan para colocar ali a ese de todo tipo, es alcaldes, es ministros es presidente de comunidades autónomas es presidente de parlamentos autonómicos pero que non nos envían ali a traballar por os cidadanes, sino que simplemente os envían ali como unha especie de retiro dourado bueno, pois isto fai fundamentalmente o Partido Popular e o Partido Socialista por eso, pois pues, 30 anos despois, ou máis de 30 anos que levan funcionando o Senado desde que se instaurou novamente a democracia Estado Español, pois seguimos sin abordar esa reforma necesaria e agora, pois o último que se de acorde é facer unha comisión para estudiar a ver que o que havería que facer cando eu penso que os que pasamos por ali temos claro que havería que facer xa desde fai moito tempo non? Eu penso que isto sería que sería pois, por exemplo, quando envían a un político é como se fora un balneario, non? Eso é o balneario para ali, facer algo de vez en cuando, moverse algo, cantar a silla, en fin, tomar un cafetiño, falar co compañeiro do lado. Eu sempre dicen durante esos 4 anos que moitos o utilizaban como unha especie de centro de día, non? Donde iban eh, pola mañan, eh, marchaban eh, pola noite, e, efectivamente, unha situación cómoda, unha institución eh, que está ben, pero... Sí, pero pero bueno, que, que a xente, pois pues, moitos, utilizan esa clave E evidentemente, pois pues, eso é un fraude a ciudadanía, un fraude a democracia E un fraude que non se podría permitir en ningún momento, pero moito máis O momento que estamos vivindo en actualidade Pero ese centro de día a eles pagañes por estar aí Ben, efectivamente Eu tamén sempre decía Que eu son dos que defendo A clase política, son dos que defendo A política como un Amén. instrumento necesario Pero a política con mayúsculas Non, eh, pois, esa política De baixos vós Como a que se fai en algún asistio A que practican determinados partidos Políticos, por o tanto O soldo dun senador é moito ou é pouco Depende do traballo que faga E útil que seja ese traballo Se si, eh, o traballo que fai é útil para a ciudadanía Pois pues pode ser un soldo perfectamente razonable uh -huh. Ahora, se si un senador durante 4 anos Como pasa eh, Pasaba na a legislatura eh, Pasa nesta e eh, pasou en todas uh -huh. E non fai ninguna sola intervención Non presenta ninguna sola iniciativa En 4 anos Evidentemente o soldo que cobra é unha auténtica estafa Para, o, para os cidadanos uh -huh. Claro. O xe sea que queda moi perfectamente marcado a qual é o papel, a relevancia que pode ter esa institución e eh, se si pasamos as diputacións, que me dices? <risa> Outro, bueno, outro, a Diputación tanto, é moito, moito peor, non? porque o Senado costa nos a todos os españoles 84 millóns de euros, pero a Diputación nos costan 5.000 millóns de euros cada cada ano. Eh, 5.000 millóns de euros que se consumen fundamentalmente en eh, mantemento da, da estrutura orgánica da propia institución e que acaban invertindo na ciudadanía unha parte absolutamente mínima. Son institucións que poderon ter a súa razón de ser antes de desenrolar o Estado autonómico, pero en este momento non ten ninguna, ninguna razón de ser si Vila se mantende. Por aí eu penso que é por onde teria que ir esa reforma da administración eh, local, eh, por eh, eliminar estas institucións absolutamente prescindibles eh, esas competencias que hoxe ten as diputacións provinciais, terán que asumilas as comunidades autónomas ou aqueles concellos que por a súa capacidade económica, por o seu número de habitantes, pois pues, poidan asumilas pero non podemos seguir mantendo eh, administracións intermedias que simplemente eh, son para administrar recursos que por certo recaudan outros, porque a non recauda ningún só céntimo por lo tanto, absolutamente prescindibles Claro, creo que unha quinta parte únicamente chegou a Ciudadán de, de, de toda esa incente cantidad de, de cartas que falabas que chegadas a Diputación non... Pois eu... Agora, eh... o, pensar, o exemplo de Orense non é o exemplo positivo precisamente, verdad? <risos> bueno, efectivamente, eu sempre decía que a miña idea da Diputación está un pouco deturpada por o exemplo de Orense que, que por, por, bueno, eu constame, é algo que me ten contado e algo que teño averiguado que, por exemplo, Diputacións como a de Barcelona pois, fan algún algún papel máis relevante da que fai a a pero eu que estiven ali na, na Orense como portavoz eh, do Benigni, Chega varios anos, eh, de 84 millóns de euros que tiñan de presuposto en aquel momento, eh, che acaban invertindo nos Consellos pois, eh, 10-12 millóns de euros. E o resto era consumo interno para manter fundamentalmente a estrutura do partido que en ese momento eh, estaba gobernando e ha sido gobernando, que é o Partido Popular, e para manterse o propio Baltar no poder absoluto, tanto eh, electoral e institucional, como no poder orgánico do Partido Popular. Uh -huh. E iso non pode ser, o sea, non, non podemos consentir. Bueno, pues, agora parece ser que, que hai unha bueno, intención de, de, de xudgalo, ou por o menos que queren que, que, que pase polo xudgado para poder eh, valorar a súa xestión, non? Bueno, efectivamente, a raíz dunha denuncia do Partido Socialista, en este momento está sendo exudado, outro día tuvo que ir a, a declarar a audiencia de, de Ourense, por unha serie de irregularidades cometidas na contratación de, de personal algo que era eh, voz populi en Ourense, que todo o mundo eh, sabía que nos denunciamos políticamente, tanto Partido Socialista como o Benegana, aquel momento denunciamos insistentemente pero, hasta que chegou un fiscal que se decidiu a tirar para adiante pues nunca fora posible que isto eh, tuvera unha, un percorrido xudicial eh, e a nivel político eh, eu estou convencido que aquelas críticas que facíamos cada vez se reforzaban máis a figura de, de Baltar non? Eh, porque cada vez máis xente se arrimaba a esa maneira de facer política na busca da solución a corto plazo que era un traballinho de tres, de seis meses dun ano na deputación eh, provincial Ya se foi un auténtico cáncer para a provincia de Urense ese estilo de facer política absolutamente caciquil utilizando recursos públicos eh deseto absolutamente partidista e o que fai que neste momento, pois a deputada a provincia de Ourense, pois, este estea ca situación sociopolítica, socio demográfica que temos neste neste momento, e, esa maneira de, de facer política eh, tan servil, tan caquil, de tanto control sobre a ciudadanía pois leva a esas consecuencias, a que a provincia de Ourense pois, ten unha situación límite a nivel social, a nivel demográfico e a nivel económico. Unas consecuencias que que se notan perfectamente, sobre todo nos ointes que están no entorno desta emisora, uh -huh. que hai, por exemplo, na inmigración en Cataluña, neste caso, non? donde toda esa incente cantidad de, de, de persoas que ten que coller a maleta, emigrar, eh, buscarse a vida por outro lado, e, digamos, non haber creado aquí as condicións, os escenarios necesarios para que se desarrollara aquí en Galicia, con todo ese potencial que realmente temos aquí, non? Para, digno de... De poner en marcha, pero que todo se transforma pues eso en esas redes clientelares que al final ten un, un resultado digamos favorable únicamente por intereses particulares de esta gente que falábamos anteriormente no. Claro, efectivamente esa maneira de facer política é moi beneficioso para que na práctica e aos seus círculos eh, máis cercanos pero é absolutamente perversa para o conjunto da, da ciudadanía neste caso para o conjunto da provincia de Urense unha provincia con potencialidades eh, temos un sector vitivinícola con un potencial enorme temos eh, unhas augas termais eh, espalladas por toda a provincia pero sobre todo con unha concentración altísima no que é a propia eh, cidade de Urense somos a segunda provincia do Estado Español con máis patrimonio arquitectónico temos varios parques naturais unha aí na, na baixa línea espectacular ao lado de Portugal e sin embargo non damos, eh, non digo xa despegado senón simplemente arrancado a nivel eh, económico e a nivel de movimento industrial pero iso ten unhos responsables, os responsables son os que levan gobernando na provincia de Orense de xeito eh, moi mayoritario durante toda to, toda a vida que todo calquera un dos ointes que nos este escoitando poida lembrar, porque non é gobernen dende que se esperou a democracia que xa gobernaban antes e eran exactamente os mermos ¿no? estes son continuadores do, dos que gobernaron eh, durante 40 anos da, da etapa franquista ¿no? mm, si sí que continuaron eh, levando a tarxeta que lle deixou o, o d Francisco, non? o Iseu sempre digo que aquí non houve eh, non houve cambio, non houve transición non... non houve transición, efectivamente <risas> na, na provincia de Urano se 92 poncellos, neste momento 70 eh, o sigue gobernando o Partido Popular goberna a Diputación sí. eh, durante 30, 20 eh, moitos anos, 20, 30, que, pico que no vamos democracia, le van gobernando na xunta de Galicia manejando cantidades inxentes de, de dinheiro, sí, sí, pero sí, sí, que sí. se utilizaron dun xeito totalmente errado, e iso é o que fa que estemos na situación que estemos, pero que políticamente para para eles lle, lle funcionou porque era unha política de de compraventa de, de favores que a xente eu eh, pois, non ha a non a culpo de todo pero lle devolvía eses favores e os devolve en forma de voto sin darse conta que nos estamos eh, tabando a nosa propia forza non? pero son mercados mediante eses non sei es, es, eses contratiños que non que, que aparecían ou polo menos se saben a vo, eh, vox populi non que o señor Baltar facía a veces cando se chegaban ás elexións 100 ou 200 contratos personais durante unhos mesiños e entonces é que les representaban votos para claro. para un momento determinado, ¿no? Eso era funcionando así durante moitos anos os contratos as brigadiñas de obra nos últimos días das campañas votando eh, asfalto e eh, parches por, por todo canto camiño e corredoira había pero inversións que se negaran valor engadido que se negaran movimento empresarial movimento económico, pues nunca se fixeron e se buscou a maneira de, de que se pudera establecer a nosa eh, provincia, pues algún proxecto industrial de envergadura que eh, cree postos de trabajo de calidade con os soldos dignos que é o que permite mover o conxunto da, da economía Xose tenemos... ti tes sí, deso de tenemos... coñecemento bastante polo, polo miúdo non posto que sí, sí, tocou xe sí, sufrir precisamente na última na última etapa <ríe> <risas> todos os que está, estamos no, nos conselhos aquí de interior na, de Orensano, bueno que, que nos toca todo ser de interior claro, para a condición da provincia o ¿no? gráfico da provincia todos sabemos perfectamente como se moven estas redes por aquí, como traballan todos os temas, como absolutamente as diputacións están ao servicio de certo tipo de intereses e como son castigados todos aqueles que non pasen por a, por, a, por a etapa eu creo que a diputación non ten, é un elemento digamos, que ten unha cuota de responsabilidade moi grande sobre o atraso que ten o respecto a outras provincias españoles non? e aí pois, era no que debíamos incidir en iso ten Ten... Toda a razón do Mendoza, o Manuel, cando nos dá unha opinión totalmente clara, é diáfano de, do que representa que as diputacións aquí, non? Eh, Despois a... de eh, deste plantexamento que, que, que, que, que mm, posibilidades hai de que o povo ou que, de que a xente ou de que, que exista algúnha alternativa de que, non sei, se poida berrar ou algúnha cousa se pode facer en, mm, digo eu Bueno, eu a esperanza de que esta crisis tan brutal que estamos eh, padecendo e eh, que está deixando a miles eh, de persoas eh, desenganchadas na sociedade, que vai a ser moi difícil volver a enganchalas que, ao menos, teña algún aspecto eh, positivo, e o aspecto positivo é xa que eh, teñamos que replantexarnos ou que os grandes eh, partidos políticos teñan que replantexar determinadas eh, cuestións, como é facer unha profunda reforma eh, administrativa eh, das institucións que están operando neste momento no conjunto dos do estado español, eh, porque senon eh, é isto é inaguantable, eu, eu, eu teño a esperanza de que os cidadáns algún día eh, se rebelen contra estas eh, contra quen non asuma isto, Con quen contra quen siga defendendo, pois que institucións como o Senado son fundamentais, é que fagan un traballo impresionante, o que as deputacións, pois ten un papel tamén importantísimo eh, que xogar no perso administrativo. Bueno, eu creo que algún día os cidadáns eh, terán que rebelar contra isto, eh, terán que obligar os partidos políticos a pórnos eh, de acordo para simplificar a estrutura administrativa eh, e institucional do, do Estado, que cada administración teña unha competencia e que esas competencias teñan un financiamento eh, claro, que non se solapen e que se acaben estas prácticas absolutamente caciquís e de utilización de recursos en beneficio partidista e personal. Iso é o que nos convertirá algún día nun país moderno en un país avanzado, en un país serio que desgraciadamente hoxe non o somos. Pode ser que nos faga falta un pouco de ensino e de enseñanza ou educación política, non? Porque a xente comeza a estar desencantada da, da cuestión política, polo menos últimamente nas en, enquisas que, que, que saen á luz pública a xente non, bueno, queda, queda completamente desanxelada a ver tantas, eh, tantas noticias de corrupción, noticias de, de, de bueno, dun xeito desagradables para o noso funcionamento normal, non? Si, sí, aí eu que lle piso a ciudadanía que tenha... Espírito crítico, pero tamén que non caía no fácil de decir que todos os políticos son iguais que sí. todos os partidos políticos son iguais mm. que este sistema é un desastre este sistema tem moitas imperfeccións pero no momento é o millor sistema que, que se le ave inventado ¿no? o que hai é que efectivamente corresida que les desaxustes que se ve claramente que hai no, no propio sistema pero por eso decía antes que uh, son un gran defensor da política creo na política creo que hai moitos políticos honestos que hai moita xente que se dedica a política eh, porque efectivamente cree que a, a posibilidad de mellorar o seu entorno e a calidad de vida dos, dos cidadanes eh, de un territorio, eso eh, ten que, temos que seguir de defendendo, pero ao mesmo tempo tamén hai que eh, arbitrar algún tipo de medida, algún tipo de instrumento que acabe con esta lacra da corrupción que estamos eh, padecendo nestes momentos e que efectivamente está facendo que, que os cidadanes que cada vez confíen menos nos seus representantes públicos e cada vez confíen menos nas instituciones, e iso é moi peligroso, pero aí Eh, como en todas as outras cousas da vida hai que apartar o grande da, da palla, non? Uhum. E efectivamente hai que señalar co dedo o político corrupto e non pode permanecer nas institucións unha persoa que se aproveita delas en beneficio persoal, pero eso non quere decir que todos eh, se iguais igual que hai médicos bons e médicos malos, hai albañiles responsables e albañiles que non son responsables uhum. pero eh, efectivamente o xena política o destérito que, que ten a antacidadanía pois pues, eu creo que o, que o temos o o ten eh, ben ganado polo comportamento de algúns políticos. O que tiña que, o que había que facer era facer unha boa peneira, peneirar ben. Pues, efectivamente, eso era un arte o arte de, de, de peneirar de separar o que vale e o que non vale en o caso da política, pois pues, eu creo que é moi necesario, porque estamos perdendo non só credibilidade xa antorciadans que é gravísimo, senón o propio Estado español, nos mm -hmm. monos eh, internacionales pois pues, está eh, deixando de ser considerado un país eh, mínimamente serio para ser eh, para estar ao borde eh, de ser considerado unha república bananeira non? Mm -hmm. Porque diciese dicía Tiño yo oído a alguna persoa a dicir que dice o que vale, vale e o que non para o político. Claro, pero iso é moi peligroso. Por iso, claro. por iso llevo. Sem realizar ¿no? o que ah. estabas a dicir antes. Ah, si, sí, sí. sí. E deberíamos aspirar a que a que os nosos representantes públicos foran os mellores da sociedade, uh -huh. e non os máis cafres da, da sociedade. Uh -huh. E iso é o que está pasando neste, neste momento. Non? Debería ser un orgullo para aquel que se dedica a cousa pública, para aquel que teña un cargo público, debería ser un orgullo, pero ese orgullo también debería ter unha correspondencia, en forma de un comportamento absolutamente intachable. Uh -huh. entonces aí conseguiríamos que os mellores da sociedade foran os que nos representaran as instituciones, os que estuveran presentes nas instituciones, e non os máis ellos os máis cafres ou aqueles máis vistillos, non? Como como a mí me gusta eh, chamar non? Sí, bueno, sopes, sí. claro. eu creo que neste momento pues pois, eh, hai un soplo de aire de aire fresco, non? Que sí. ven a través destas de, esas, de levantar papeles non empezará a vislumbrarse pois eh, ese, ese tufo tufou a, a a corrupción que está aí, non? Mm eh que ojalá isto tiña esa unha continuidade porque vemos que está, digamos, en unha fase de de, de, de de poñer en marcha mecanismos de que que por lo menos fai meditar un pouco de que a línea política é outro muito máis honesta que se estaba practicando, non? Que leva todo isto, e que parecía que era un mal asumido, non? O mundo da da política pasa isto, non? Parece que eran todos iguales, pero ahora por lo menos está demostrando que había unos más iguales que otros. <risa> sí. <risa> ao menos, non. Eu sempre digo que non somos nin parecidos, non. Eu acepto sempre de moi bo grado a crítica ao meu traballo eh, político, pero eu non podo permitir eh, que se me compare o meu comportamento eh persoal, político, ético co comportamento de, de outras persoas. Eu podo admitir que se me critique por por iniciativas, por propostas, por, por, por, por mm -hmm. mm, intervencións que se fagan, e legítimo, e eso eh calquera que queira actuar. Eh, en algo público sabe que está sometido a esa crítica e eh, que aceptarlo pero eu non podo eh, permitir que se diga que todos los políticos son iguales porque, repito no me... son moi bien parecidos Non, porque ademais, cuando falamos de, de, de Bolsa, no podemos nunca poner ninguna tacha de duda sobre su línea política sobre o traballo en xente que conocemos aquí, eh? en claro. cada acción que nos vemos aquí en torno ao lugar donde me mobo eu pois pues aí está presente en toda a que les atos pois que, que realmente hai moitos, non, onde acudir para botar o gamado, para poder salvar situacións ou para poder e, impulsar outro tipo de accións que podan Poner en marcha todo esto non? A. Pois, Manuel. Sempre te o tema da estrada que temos te falado últimamente dela aí que se nos paraliza en Sananova quando ese proyecto que finalizaba en Lindoso, non, pois parece que se que se está adormecendo, se está asmorecendo por ahí non? Uh -huh. Temos outras accións, por exemplo, parque empresarial que está aí, está Tambén tamén dormi, está dormindo. Tático. O que nos meten é moitas centrales hidroelétricas, incluso trasvasando <risos> canobacterias de un, un balsa para outros, non? Por lo menos hai proxecto neste sentido. Non sei como ves to, todo esta, esta serie de... de Bacanal, de, diríamos xa, que estamos eh, non troído. Si, <risas> sí, efectivamente Aí é onde Os que nos dedicamos a política Temos que, que dar de a cabeza Temos que aportar, temos que, que traballar Porque aí se sí que nos estamos eh, Xogando o futuro dunha comarca Como a sí. comarca da, da Baixa Línea Non é un sin sentido Algo que non entende ninguén Que se podan gastar 115 millóns de euros En facer eh, dazoito kilómetros dunha autovía Entre Ceranova eh, e Errante eh, Para non continuar a hasta frontera portuguesa, y eso que non tüvese xa pois un convenio asinado de colaboración entre Portugal e Galicia, Galicia ou entre Portugal e o estado español para unir todo eso e atraer Ugrense, e Ugrense atraelo, a Seurense e Ourense, atraerlo hacia Braga e hacia a zona de contralimia, Contra Barca e facer aí unha verdadeira eurorexión a nivel económico, a nivel social e a todos os, os niveis, non? Por iso, mm. bueno, aí estamos e, e aí pois eu estarei sempre disposto a, a apoiar E, modestamente naquelo que, que poida, non? E é unha auténtica barbaridade tamén, efectivamente, pois que haxa unha empresa como Gas Natural Fenosa que eh, queira incrementar a súa producción e os seus beneficios, e a mi pode parecer hasta lesítimo que o queira facer sempre cando non poñen risco pois eh, o noso medio ambiente e o noso ecosistema un ecosistema tan tan valorado como é o do, do Xurex, non? Tras basando a unha contaminada do encoro das conchas ao encoro de, de salas. Eu máis Eh, a mí o que eh, Si sí que me produce certa indignación É eh, que aqueles que neste momento Ten a responsabilidade de gobernar os concellos Desta zona e estén aprobando Proxectos e imporde ningún tipo De, de, de, de, de arreparo De traba, eh, a algo que se ve Que é unha auténtica barbaridade Moriso, pois, é, xente como a que está colaborando eh, Na plataforma En defensa da Baixa Limia, ou xente como a Xosela Ou como eu, que somos veciños de comarca pois nos estamos implicando Estamos eh, intentando modificar eh, mover conxencias entre os cidadãos da Baixa Línea para que se rebelen con este tipo de, de prácticas. O galla, o galla que teñades muitísimo éxito e, ademais, xa o comentamos en varias ocasións, verdade, Xosé, queremos que, que, que, bueno, que eso siga, teña efectos positivos para, para a comarca e todos porque se si se mellora a, a convivencia a vida na, na zona da Baixa Línea, tamén nos poderemos disfrutar dela. Se si non se arranxa, pois non poderemos chegar a disfrutala, non? A parte, isto é un círculo vicioso non? A mi faime moita gracia a justificación que dan agora para, por exemplo, o tema da estrada para non continuar tal como estaba previsto e, e, e, repito, gastar 115 millóns de euros nun tramo de 18 kilómetros e agora ponle a reparo gastar 13 millóns que é o que falta por, por executar. E pon como disculpa que solo hai 2.000 coches que pasan por aí eh, cada día pero bueno, que iso é un círculo vicioso se si non melloramos as infraestructuras, cada vez habrá menos coches. E por algún sitio hai que romper ese círculo vicioso, e es hai que romperlos por o lado da administración que ten que facer apostas eh, decididas en eh, un territorio para para sacalo de esa situación de, de declive continuado que, que no que no que está metido, pero non por falta de recursos, entonces potencialidades, sino por falta de que ninguém nunca apostou eh, apostou por el no, bueno, por pues esas inercias hai que rompelas, eh, ali donde se ten roto ou donde se ten feito as cousas ben, demóstrase que que situacións que parecían que eran eh, irrecuperables se acaban recuperando ando son eh, perfectamente viables, ¿no? Y aproveitades para todos, ¿non? Lógicamente. Bueno, ese mesmo recurso que ou ese mesmo argumento que ti dices que que dan de que, bueno, que, que, que non, non compre, pois pues, tamén no, no seu momento pois pues, pues, podía existir ese mismo argumento de decir, para que vamos facer unha estrada desde desde Ourense a Celanova Nova se si solamente van a ir 2000 vehículos, ¿non? Claro que son argumentos que eh, non ten ninguna fundamentación lógica nin técnica nin, nin de ningún tipo pero que se dan así alegremente e a, a mí o no que me preocupa é que a xente as asuma deseito acrítico e que non se revele máis contra este tipo de, de situación nos vamos a, a poner en marcha unha medida reivindicativa alá para a principio de marzo en relación con este tema que espero que conte eh, co apoio da, da veciñanza da Baixa Línea porque por o menos demostrar que é unha comarca viva socialmente e que non cala así fácilmente ante unha situación eh, absolutamente discriminada Con, con esta comarca que se quiere cometer eh, parando unha estrada no medio de verea de, de eh, sin continuidade para onde realmente tiña sentido levar que é cara a Portugal para mm -hmm. tratar de atraer a todos eses es, habitantes de, de Portugal que neste momento están pasando mal como estamos pasándonos pero son 200.000 habitantes que hai aí no outro lado da fronteira e que non só sería beneficioso para o que é propia comarca da Vaisa Línea sino incluso sería beneficioso para o comercio da cidade de Ubrecht Claro, claro, claro ah, sí, ¿no? sí, señor Bueno, pois pues, nos sé estaremos aí, nos seguiremos uh, gracias a, a, bueno, a colaborador uh, uh, habitual que temos, que é nosso amigo Xosé pues seguiremos estando na teima, que creo que conseguiremos, conseguiremos, por lo menos darlle a publicidade eh, necesaria nesta nosa humilde radio eh, queremos continuar facendo con mais, uh, en máis ocasións, non Xosé hoxe mm, deixámolo aquí eh, prometémonos que noutra ocasión eh, voltaremos a falar tamén con o señor de Bouza, ¿verdad? Eu creo, eu creo que hai materia suficiente como para que ter unha, perso, unha persona con ese peso e ese criterio que reafirma únicamente o, a opinión de que era un millor senador que tiña a legisladora legislatura anterior isto queda da clásico como demostrava, non? E sobre sobre as súas opinións, eu creo que o as sea, súas balizas vale, de opinións tennos que servir muitísimas máis veces para poder ir confirmando, pois pues, vendo a evolución de que esta galicianosa o pois pues, que necesita toda esta atención. Xente como a, como a Pérez Bouza, Xente ¿no? sí, como a él mm. Bueno, pues agradecémoslle muitísimo tanto a Xosé como ao señor Pérez Bouza eh, esta conversa mm, bueno que tivemos hoxe para eh darlles a coñecero a todos vostedes pois, a valía de personas como Xosé, como Xosé Manuel Pérez Boza, que, que nos axudan a darlle conhecemento a todos os nosos ointes de cousas importantes e interesantes que reivindicar na nosa terra. Efectivamente. Que, que... que a política é algo máis que ir facer xudó con, so, con senado. <risas> o Senado. O <risas> Senado, <Exactamente>. sí, señor. <risas> Moitas gracias, Xosé. Moitas gracias, señor Pérez Boza. Hola pues Ramón, vos, encantado de de colaborar eh atacando queidades. Pois pues eso pues. eso anotamos na nosa agenda para volver a molestarle noutro muni tiño, noutro momentiño. Eh, que siga disfrutando do entroido. Pois agora mesmo me vou a disfazar para, para sair con os compañeros A dar unha boteña aquí por Xenzo Que a verdade é que hoxe temos un día bastante bo E temos que Muy Muy bien, ben. pois Moitos parabéns, moitos parabéns. Pois o sea. veña Igualmente para vos e moitas grazas Hasta a vinderas semana, Xosé Hasta a semana Adeus, Xosé Agora despedimos a Xosé e ao noso de contertulio Cunha peza de música para darlle a ben vida Aos nosos contertulios de aquí na radio no, no, no, no. me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar cada rincón cada amigo que vuelvo a encontrar es como si no conociera aquí las salida descubrir el valle del silencio sobre las media en las suelo y por día franca voy a pasear conserrada caca de los molinas torre dedigre me roba la vida puente de domingo Flores mi gente que Despertar, el domingo en la casa rural rayos de sol que penetran en mi corazón desde el altar de la Kiana me siento a mirar como hizo Dios en el mundo elevado Nieve en el morredero Subir en cuarto En todo terreno Si gana la deportiva Tomamos un vino Para celebrar En los zancares Puede que en favero Cuando tengas suficiente dinero Me hago una casa en el vierto No importa en que pueblo Me voy a quedar Quiero perder descubrir el valle del silencio sobre las nebulas vue y tuilla franca voy a